«Жмут грошей» і урочисто поклав їх на стіл поміж свічником і Дон Кіхотом. «Це, мене мій борг. Візьми». «Який борг?» Збородько посміхнувся. Пам'ятаєш що ти тисячу, з якої кілька років тому так не хотіла розлучатися твоя скнарість. Повертаю тобі окупаційними марками». «Ні перед ким не хочу мати боргів, а хто винен мені теж стягну, з стягну. Бери своє!» «Спасибі за пам'ять, я давно над цим боргом хрест поставив». «Може перекусите з дороги?» Магазанник зиркнув на окупаційну дрібноту грошей, кинув їх на постіль і заметушився по хаті. «Можна й повечеркувати», – великодушно погодився Безбородько. «Вина пиття і церква не забороняє. А ота шинка з димом і сльозою знайдеться в тебе?» «Знайдеться і шинка, і горівка. Від нас голодними і тверезими не підете», – сказав ті самі слова, які колись дуже подобались ступачеві. «Українська гостинність говорили». Набивай, кендюх, та згадуй повчання одного професора життєлюба. Ні один із органів не приносить людині так багато, на головне так регулярно, стільки насолоди, як шлунок. Бійтеся знищити його. На померхлому обличчі і в померхлих очах крайся агронома заколивалася подоба вдоволення. Кому видать сам гнатко безп'ятко Спекла нічим не доходить. От послав Бог гости проти ночі Але мусиш годити їм, як чиякам Коли на столі з'явився святий хліб І шинка, і сир, і масло, і мед І нестерпуче Безбородько сам узявся за старовинну Зеленого скла пляшку Яку чомусь називав кінвою Сам наповнив чарки Вигнув гусениці брів І змовницький прорік От і стрілиться Добродію В жаданий час В забійню Не в жаданий час Хотів відповісти Магазаник Але промовчив Бо на писках і синіх варгах Нового правителя було стільки Злостивого вдоволення Що не дай Бог зачепити його Мезбородько почеркувався не ж добродійство цього труту за нового старосту, за якого старосту, готоропів лісник у недоброму передшутті, біди не шукають, вона сама тебе знаходить. За тебе ж, за тебе, пане і добродій найшановніший, засміявся Безбородько. Хіба ми не знаємо, що старе веретено вміє прясти пряжу? Страх одразу приморозив в обличчя й нутро. От і попала душа на бісові жорна. Щось я не пам'ятаю, коли мене обирали старостою. Оникій не помітив, як посмутнів господар. Великодушно ляснув його по плечі. Так завтрашній день запам'ятаєш. На сході оберемо тебе старостою. Дождалися таки свого. Дождалися і вистарались. Як вони тепер на душі? Лісник, давлячись словами, благально глипнув на безбородька. А що, уників Івановичу, коли я не хочу бути старостою? Не на мої плечі така ноша. Ти не хочеш бути старостою? Між облесілими повіками здивовано і дражливо Округлились очі Змієїда. «Це, добродію се мене не причулось мені? Не причулось, відповів твердіше. Зворотько на індичився, ввівся за столу, кинув мішок своєї тіні на магазаника і викотив з грудей обурення. «А ким же ти, пане Добродію, хочеш бути у теперішній хуртовині? Які маєш забаганки і наміри? Хочу бути звичайним пасічником, як і мій батько».